Kilómetros de balde, un sábado, 24 de agosto Voltando ao que espero sexa A normalidade a partir de agora Recuperar a publicación, semana a semana A poder ser en sábado Ainda que me temo que moitos caerán tamén en domingo Despois desas tres semanas de vacacións Que como vos contaba, xa quedaron atrás Pero que vamos, un kilómetros de balde en agosto Un dos trebellos, do que escoito moi pouco falar E dos máis icónicos, dos anos 80, mira que dos anos 80 se fala largo e tendido Foi o cubo de Rubik O cubo de Rubik, non me lembro exactamente de cando saería, pero foi nos 80 seguro, eso seguro eh... Bueno, parece que aquí hai unha señora un tanto mosqueada, non sei se eu escoitaches. Sigo co Cubo de Rubik. Non nos poñamos cotillas e seguimos co Cubo de Rubik. Que foi nos 80 cando saiu, eso estou convencido. Eu non sei cando anos estaría, pero penso que nensequera era adolescente cando saiu. Debía de estar na idade do pavo. Pero durante moitísimos anos acompañoume. Cando foi o bundo Cubo de Rubik, como vos podedes imaginar, foi un bombardeo na televisión... A todos nos parecía un xoguete estupendo, magnífico e fantástico. E na miña casa chegou un cubo de Rubik, non original, senón unha das copias moitísimo máis baratas que o xoguete de marca, o xoguete que tiña nun cuadradiño a firma de, de Rubik, non? E que se movía moitísimo peor. Pero o peor non era eso. O peor era que non mo regalaron a min, regalaran jo ao meu irmán. E, ainda que durante toda a nosa infancia os xoguetes, digamos, que eran compartidos, sempre tiñan un dono. E ese dono, pois, máis ou menos, facía e desfacía, ou poñías normas ou as regras polas que tiñamos que xogar neste caso. E a norma que puso o meu irmán foi que era seu, así que el tiña total e absoluta preferencia a hora de xogar con el e sobre todo cando vimos que non éramos quen de, de, de resolver o, o puzzle, non? que supón un meus pai supoño un libro no que se explicaba como facelo entón tamén as normas que dictou foi que el era o primeiro que tiña que aprender a facer o cubo eu estaba que me subía por las paredes, porque <risa> recordo de poñarme, bueno, que, que chegou un momento, no que xa non fun quen de aguantar máis, e a escondidas, cando el non tiña o libro, o collía eu, e ia máis ou menos aprendendo pola miña conta. Recordo que eso si sí que mo dixera, que o libro, lo, o que poñía, non, que había que facer primeiro a cara de enriba, despois a a cara do medio, e por último a, a inferior, que digamos era máis complicada. Eu aprendín por min mesmo a resolver, perfectamente, bueno, a primeira cara era doada, Non digamos que non, vamos, calquera persoa penso que non teria problema en, en resolver esa primeira cara. A do medio xa non era tan sinxela, eu descubrín como facela sin utilizar o libro, pero xa a cara dabaixo de, de todo era imposible. Así que, a escondidas cando non me vía. Fun aprendendo, fun collendo esas recetas, non? Eses algoritmos. Agora sei que se chaman algoritmos, non, a todos esses movimentos, para resolver determinadas situacións, non? Que sea ao do centro, que sea a esquina, pois é. Eh, Chegou un día en que foi era capaz. De... Porque a irmán irmã gustáballe, pero tan pouco é que lle prestase moita atención. E, basicamente, xocaba cando lle petaba, pero eso, non coa insistencia que poñía eu no asunto. Bueno, a todo esto, supoño que me mercarían a mí un cubo. Aparte, xa teríamos dous. A verdade é que non me lembro. Lembrome que despois co tempo si que, como se manexaba tan mal aquel cubo, era tan difícil de mover. Non sei exactamente como, se por un cumpleanos ou aforrando eu ou o que sexa, cheguei a ter un cubo de Rubik original. Aquello foi... Maravilloso, pero vamos, antes de, de Telesegú original, eu xa sabía eso porque aprendí na última cara polo libro. E recordo meu irmán o molesto e o mosqueo que se agarrou porque eu aprendera a facelo antes que él. Eu dixenlle, non, non, non, fun, eu, que o sea, non necesitei do libro para sacalo tal, non? Mais que por facerme o valente, por evitar o problema, non? De, de reconhecer que a escondidas había estado mirando ese libro sen que pois pues eso asuas escondidas eso dábame o sea, digo non, non era por decir mira que listos son senon máis ben non me podes decir nada porque eu non usei o libro non? O sea, non me podes botar a bronca por eso ou non podes tomar represalias para outra vez cando sexa ao revés se xa o que, manda, que sei as negociacións que se fan, fan cando eres pativo non bueno pois aí quedou eh, ese o do cubo de Rubik Aprendín a facelo e botei moitas, moitas, moitas horas xogando con él. Non chequei a aprender ningún algoritmo máis dos que habían ese libro, pero sí que recordo que xogaba a, a resolverlo de xitos extraños, como dicindo, pois agora só podo facer determinados movimentos, non sei como era quen de facelo, ou en vez de seguir esa orden tal, decía, pois primeiro teño que poñer todos os centros e unha vez que estén todos os centros, bueno, cosas así, cousas raras, eh, estive en xogando moitísimo tempo, tamén practicaba a facelo rápido. O meu récord de facer o cubo de Rubik está, creo recordar, que eran 38 segundos. En 38 segundos fun quen de facer o cubo enteiro autocronometrándome eu. Non en ningún sitio, vamos, ninguna competición destas onde, digamos, tes cronometraxes oficiais. Foi eso, simplemente eu me poñía pola miña conta e a vez que, das veces que cronometrei, penso que foron esos 38 segundos. Pouco a pouco, cos pasos dos anos, pero de moitos anos, eh? xa digo, Steven, ata con 20 e pico anos eu seguía dando cubo de da Rubik. O tema é que foi esquecendo todo isto, supoño que cando empecéi a mudarme da casa pois o cubo quedaría por aí o caso é que non o teño e de feito estou un pouco picado a mercar un e voltar a prender un avión que está pasando ou vai pasar xusto por riba da miña cabeza se me escoito un pouquinho é da sí. Iberia dos que tenga cola pintada de vermello Probablemente que vou coñer en setembro, non, en outubro para chegarme a Madrid porque xa teño mercados os billetes, teño que ir a un seminario que coincide cos podcast Bueno Retomando o tema, eso, que moi probablemente me merque un cubo de Rubik porque teño ganas. E porque teño ganas? A que ven este episodio? Porque me deu oxe por falar do cubo de Rubik? Pois porque outro día estábamos na casa, iba a ali non sabíamos exactamente que facer, non, non, non saqué nada. banada, e dixen, poxe, poñer un canal dos que estou a ver eu de Youtube que atopei aí non moito eh, o canal, en cuestión chamase Cubi. E que vai este canal? Pois dun rapaz que máis penso, eh, teño a sensación de que o seu traballo é este, o de ser youtuber e eh, que o tipo gaña suficiente como para poder vivir non penso que se xa moi rico, penso que este igual si que sacan como para vivir e de que vai a canle? un chaval, un rapaz, que debe de ter vinte pico anos que resolve cubos de Rubik pero non cubos de Rubik normais os de tres por tres senón os de dos por dos, tres por tres, 4 por catro mile pico por mile pico que sei, bueno, moitísimos por moitísimos o rapaz sabe un montón de algoritmos e aparte xa non son cubos exactamente senón que todas estas variantes estranas que xurdiron a partir dos cubos, en plan rectángulos, eh, esferas, eh, cousas así, con movimentos bloqueados, eh, bueno, unha serie de cousas raras tremendas, non? A maioría dos seus vídeos están divididos en dous. Por un lado, resolve un puzzle e despois resolve, o máis que resolver, igual fala ou comenta ou explica un pouco un deses mm, trebellos Rubik, non? Ou da familia Rubik. Porque, de feito, os colecciona. O dos cubos é interesante, pero non deixa de ser eso, a metade do episodio. Casi o máis entretido. E outro, en a outra parte, o que falle resolver puzzles físicos. É decir, eh, por exemplo, como abrir candados, xocos que se fan con madeira, ou metálicos. Bueno, trebellos eso, físicos tal que de algún modo pues, é igual que separar as pezas, ou xuntar as pezas, ou abrir o candado, ou mover determinadas eh, pezas dun lado para outro, tal. Un montón de puzzles diferentes. A home este non se lleve a cara, só se lleven as mans, como, o sea, digamos que a, a cámara é cenital, é, digamos, de, de arriba a baixo, a vista de páxaro. Enfoca sobre as súas mans, e o trevello que este a xogar, e ver como o resolve. É bastante simpático, os episodios duran, pois, máis ou menos entre 10 e 15 minutos, igual hai algunha variación. Están editados, evidentemente, o tipo hai veces que tarda unha hora larga en resolver un puzzle, porque normalmente o episodio empeza abrindo un paquete que xa acaba de chegar de tenda destas de puzzles, entón, sen saber nada sobre o tema, intenta resolver o puzzle. En principio, nos, nos fiamos de él, e pensamos que non fai trampas. O que pase é que o edita, porque claro, igual estar unha valenteira mirando como lle dá voltas a un chisme sen saber resolvelo, pois non é eh, demasiado entretido. Así que o tío pois vai facendo cortes e ao final deixa os episodios e son uns 10-15 minutos por aí. En función tamén do, dos cubos, que da presentación do cubo ou non ou o que sexa. Cosa curiosa, a miña moza, pois, gustoulle o suficiente como para de cando en vez, sin eu decir nada, poñer esa canle de Youtube por si sí mesma. E digo yo, Concho, pois, sei que non que tan malo este canle, así que vou yo recomendar a todos vos, eh, todas vos, que me escoitades aquí no quilómetros de balde. Así que xa sabedes, en un momento non sabedes que facer, non sabedes que mirar na tele, Tedes un rato morto eso de 10-15 minutos de cubi Mirade a ver se vos gusta Hai un montón de puzzles diferentes por resolver eh, Xa tedes unha tarde amañada Gracias ás miñas recomendacións Meña, xa sabedes que nas notas do episodio Podedes atopar as formas de contacto Básicamente a forma de contacto en Twitter Xa vos lo digo Arroba kilómetros gratis Ainda que tamén o podedes atoparse Buscades por arroba kilómetros de balde Podedes me deixar aí calquera cousa que me queirades decir. Moi agradecido de que me teñades escoitado. Sabede tamén que existe un quilómetros gratis que tamén podedes escoitar, só que neste caso en Castelán. Así que na máis, moitas grazas por chegar até aquí. Escoitámonos o sábado que ven. Chau, chau, meus.